Godmorgen og velkommen til ugens første udgave af Euro Investor Morgenheder. I dag skal vi høre fra en af cheferne i den amerikanske centralbank, som mener, at fredagens jobtal giver centralbanken mulighed for at afvente situationen. Vi tager også et hurtigt kig på markederne denne mandag morgen og ugen, der venter. Men vi starter med at høre om en ny plan fra regeringen, som kan sende skatteledelser ud til millioner af danskere. Du lytter til Euroinvestor Morgenheder, og mit navn det er Sigurd Pedersen. Regeringen vil lette personskatter med omkring 10 milliarder kroner. Det oplyser økonomiminister Trulstøn Poulsen til TV2. Han siger, jeg er glad for, at vi nu kan lave den største lempelse af skatten på arbejde i 10 år. Det er et skulderklap til det arbejdende Danmark, at vi nu letter skatten på arbejde med 10 milliarder kroner, siger ministeren altså i en skriftlig kommentar. Omkring 3,3 millioner danskere vil få en skattelettelse som følge af regeringens plan. Samtidig er der omkring 9.000 danskere, som kommer til at få en ekstra topskat. Og denne topskat er kun gældende for indkomster på over 2,5 millioner kroner om året. Regeringen har en forventning om, at skatteledelserne vil give et øget arbejdsudbud på 5.150 personer i 2030. Samlet set kommer skatteledelserne til at koste lige omegnen af 6,8 kr. milliarder kroner ifølge regeringen. Den amerikanske centralbank kan vente og se tiden an i forhold til den toneangivende rente. Det vurderer Rafael Bostic, som er chef for Federal Reserve's afdeling i Atlanta, Det skriver MarketWire. Atlanta-direktøren fortæller til Bloomberg News, at Federal Reserve har rum til at fortsætte med en langsom og stabil udvikling, mens tilstrækkelig restriktiv rente til at få kerneinflationen ned til bankens mål på 2 om året. Udtagelsen kommer efter fredagens jobrapport for oktober. Den forstærker troen på et guldlokscenarie, hvor inflationen kommer ned uden en recession i USA's økonomi. Rapporten peger nemlig på en oplødning i arbejdsmarkedet, hvilket alt andet lige vil dæmpe inflationspresset og dermed også lægge pres på de høje renter. Fredagens jobrapport viste, at der i oktober blev skabt 150.000 job uden for landbruget i USA, hvilket var mindre end de ventede 180.000, og en opbremsning fra det nedreviderede 297.000, som blev skabt i september. Hvis man kigger på aktiemarkederne her mandag morgen, ser det også ud som om, at der har bredt sig en god stemning. Børsamlen Børshandlen er mandag præget af, at investorerne i stigende grad vurderer, at vi har nået en rentetop, ifølge Bloomberg News. Hvis vi vender øjnene mod øst, hvor solen er stået op, er der stigninger i horisonten. Det japanske Nikkei-indeks stiger med hele 2,4 procent denne mandag morgen dansk tid. De kinesiske aktier i Hang indekset har også fået lidt medvind. Aktierne stiger med 1,7 procent. I Europa er udsigterne dog lidt mere kedelige. Det europæiske Stock 50-indeks står til at åbne flat mandag morgen ifølge Futures. De amerikanske aktier har lidt mere positive udsigter, men det er dog marginalt. Hovedindekserne i USA står til en stigning på 0,1 procent, når børshandlen skydes i gang. Den kommende uge bliver en regnskabstung en af slagsen. Hele 9 C25-selskaber offentliggør nye tal i denne uge, heriblandt Vestas og Pandora. Derudover er der også nye tal fra store danske selskaber som Silen Pharma og Torm, som du kan se frem til. Og alt dette og mere til kan du selvfølgelig følge med i inde på euroinvestor.dk. Det var nyhederne fra ugens første udgave af Euroinvestor Morgenheder. Husk, at du også kan lytte med på Millionærklubben, som sender kl. 9.06. Tak for, at du lyttede med.